MNR Studio jatkaa tällä viikolla nyt sitten matkaa ja tänään meillä on vieraana Klaus Rytöhonka. Mores Klaus. Terve. Sä Klaus, olet myös nyt hyökännyt tähän MNR-projektin mukaan ja sun asiantuntemus ilmeisesti liittyy jonkun verran Yorkshire-laisseuraan sekä sitten pohjanmaalaisiin seuroihin. Oikeastaan juontaa juurensa vuoteen 1967. Jolloin telkkarista tuli aina lauantaina viideltä jalkapalloa ja mä kiinnitin huomiota semmoiseen aivan ylivertaiseen joukkueeseen, jolla oli valkoiset paidat ja valkoiset pelihousut ja ne hallitsi kentällä mielimäärin ja siitä tuli mun joukkue eli liitsinäitiin. Ja, ja sitten vaikka oletkin turkulainen, oot ollut piikkiöläinenkin pitkään, mutta otko kotoisin Pohjanmaalta. Joo mä menin Vaasan palloseuran D-junnoihin ja jatkoin siellä niin A-junnut loppuun ja sillä lailla niin Vaasan palloseurasta tuli tietysti nuoruusvuosien takia niin se kaikkein läheisin ja edelleen mä seuraan kyllä tarkasti mitä VPS tekee ja käyn katsomaan joku pelinkin aina silloin täällä. Tänään tosissaan MNR Studio meillä on ensin Klasun kanssa keskustellaan hieman Veikkausliigajoukkueiden joukkueiden Suomen cup mutta meillä on pääpaino nyt kahdessa pohjanmaalaisessa seurassa Vaasan palloseurassa sekä sitten Sarenous ja KPV. Sen lisäksi tehdään lyhyt kurkistus championshipi ja lähetyksen lopuksi päästään haastattelemaan juuri Oscarsham-aikon kanssa sopimuksen tehnyttä John Alleniä. Mutta lähdetään tästä liikettä. Klaus, Suomen cup, se alkaa kuukauden päästä. Pohjanmaalta vihreät nousivat nyt sitten liigaan pudottamalla tps karsintaottelussa vierasmaalin turvin. Minkälaisena sulle näyttäytyy nyt tämän hetken KPV? Onko heillä mitään rohkeita haastaa liigajoukkueita kapissa? Ja mä luulen, että KPVllä tämä Cup tulee olemaan tämmönen lähinnä oppimiskokemus. 25. päivä ensimmäistä tulee vastaan kupsia. Uskon, että tulee olemaan aika kylmää kyytiä kaikki nämä kapin ottelut, mutta ideana on varmasti saada niin tärkeää oppia pelirytmistä ja, ja, ja varmaankin ihan joka suhteessa niin sitten alkavaa veikkausliigaa varten. Ja KPV niin on siinä mielessä hankalassa tilanteessa, että nämä muut pohjanmaalaiset seurat, PPS ja Seinäjoki, niin aika lailla... Haravoi sitä ympäristöä, mutta niin, niin KPV on pystynyt jonkun verran vahvistumaan. Muun muassa Juhani Pikkarainen, joka Itävallasta Red Bull Salzburgista muun muassa tuli 20 -vuotiaan. tuore maajoukkue u 21 niin, niin pelaaja Jarosta tuli Christopher Mandiagu. Ja sitten niin ykkösdivisiona parhaaksi valittu maalivahti. Teppo Martinen, päätti jäädä pysyvästi KPV:hen. Ja sitten Ruotsista melkoisen kiinnostava pelaaja. Kokkolan oma kante eli Isaac Zatse, jota luonehditaan, että pienikokoinen keskikentän pallorosla. Ja, ja no vielä voisi lisätä siihen, että pääomistaja Matti Laitinen han hukkas jättää, jättää tuota nämä managerin tehtävät, jos KPV ei nouse. No nyt kävi niin, että hän edelleen jatkaa, mutta samaan aikaan tämä seura on taloudellisesti erittäin ahtaalla. Ja me voitiin todeta karsinta peleissä tepsiä vastaan, että keskuskentän kapasiteetti on 300, 3000, joista katettuja istumapaikkoja on 700, ja ei siellä ole edes valaistusta. Nyt niin, niin, niin, Kokkolan kaupunginvaltuusto päätti myöntää 900 000 euroa sen kentän kunnostamiseen, että saadaan vähän lisää katettuja paikkoja ja sitten saadaan se valaistus sinne rakennettua, mutta niin, niin, kyllä mä KPVn tulevia pelejä ajatellen, niin, niin tämä on ehkä vähän tylysti sanottu, mutta me oletan, että ne pelaa niin, että sitä palloa hierotaan siellä alakerrassa ja sitten lähetetään pitkä pitkä target-pelaajalle ja yritetään voittaa sitten kakkos- ja kolmospallo, missä ne ei itse asiassa niin kauhean vahvoja ollut kuluneella kaudella, vaikka nousivatkin. Mutta niin, niin, tämä joukkue voi tietysti kauden aikana oppia paljon. Mielenkiintoista ehkä tässä KPV-kantilla on tämmöinen joe joka on ehkä tuttu tietysti ykkösestä nimenomaan Kalle Multala hakassa huikeat määrät maaleen ykkösen Ykkösen kaikkien aikojen paras ei jos en muista väärin tämmöisen twiittin mielestäni törmäsin jossain vaiheessa että Kalle Multanen itse twiittaisi, jos mediaa sattuisi kiinnostamaan Kiinnostama, että hän oli tehnyt merkki-paaluverra maaleen Multanen pistettiin kuitenkin joukkueesta pihalle vaikka oli tämän ratkaisevan maalin tehnyt pelaaja ja osoittanut, pärjää ykkösessä ja hänellä on ihan ok tehot Lahdesta kuitenkin maalei per minuutti. Minuuttisuhteessa ei ole mikään satentekijä liikaa, mutta varmasti jos on ollut niin kortti. Miten sinä näet tämän tilanteen, että sinne tuodaan sisään, sisään Mandiangu Angu naapuriseurasta seurasta ja kiitään Kallea kädenpuristuksella ja Ikean takaa takaluukkuun ja hei hei. Joo, sitä mitä siellä tapahtui niin sitä on vaikea sanoa, mutta näin ensimmäinen ajatus on se, että KPVn pelitapa tulee mahdollisesti olemaan sellainen, että se vaatii tietynlaiset hyökkääjät, koska joukkue joutuu puolustamaan ja sitten opettelee vastaisku pelaamista. Pallonhallinta tulee varmaan olemaan aika vähäistä ja silloin Kallenkin pelitapa niin, niin todennäköisesti on toinen kuin minkä hän on tottunut. Päävalmennena siellä on Jarmo Korhonen, jonka juuret ovat syvällä Savossa. Korhonen saa nyt sitten sen paikkansa näyttää Veikkausliigassa. En hyvä työtä KPV- kanssa ykkösessä. Mitä sä luulet, että et minkälaiseen taktiseen ristituleen Korhonen joutuu nyt sitten Veikkausliigassa? No lähinnä Korhosella ei liene kauheasti mahdollisuuksia olla suuri taktikko, koska niin tuo joukkojen materiaali aika lailla asettaa rajoituksia. Ja jos mä oikein muistan, niin hän on valmentanut ainakin jippua aikaisemmin, ja. mutta niin kuin niin, niin noin etulinjassa hän ei ole vielä ollut, että pian se nähdään. Ja hypätään KPVstä sitten. Pikkusen matkaa etelään ja sieltä löytyy se sinun veikkaus, joka suosikki seurasi. Nyt pitkään Petri Vuodasen alaisuudessa, alaisuudessa kulkenut VPS. VPS oli pari kautta sitten hyvä kausi, He olivat, olisiko ollut neljäntenä silloin. Sen jälkeen on tullut parin kautta putkeen keskikastin sijoitus. Mihin sä näet, että VPSllä olisi rahkeita nyt vuorisen alaisuudessa, tulevaisuudessa? No mä näen VPSn niin, niin ehdottomasti tulevan kauden mielenkiintoisimpana seurana. Ihan niin kuin mainitsit, ne oli 2016 neljänsiä, 17 ja nyt kuudessia. Ja se mikä tekee VPSusta mielenkiintoisen on, on nämä tilastot, jotka osoittaa, että VPS laukoo seuroista vähiten. Mutta niin ne laukaukset lähtee koko liigan parhailta maalintekopaikoilta. Eli, eli kun lasketaan maali-odottamia, eli odotettu maali kertaa sitten niin, niin se maalintekopaikka, niin jos niin, niin tämmöinen maalinteko-odottama on 0,02 arvolla, niin se tarkoittaa sitä, että Joukkue tekee 50 laukauksesta yhden maali, jolloin se prosenttimäärä on kaksi. Ja nyt tämä kasvaa, tämä lukema, mitä lähemmäksi, niin, niin maalia tullaan. Ja nyt niin Vaasan palloseura, niin sen keskimääräinen maalin odottama lukema on koko Veikkausliigan korkea. Se on 0,15. Seuraavana on Kupsiola on 0,12. Ja sitten on sarjan heikoimpien odottamaton 0,08, ja tämä liittyy niin kuin VPSn pelitapaan. Eli ne pyrkii pallonhallintaan ja sitten ne pyrkii niin, niin sellaisiin maalintekopaikkoihin, joista niin, niin todennäköisyys maalin syntymiseen on suuri. Negatiivinen puoli tässä on tietysti se, että kun verrataan niin, niin pelitilanteita, niin VPSllä on... Keskimäärin 6,2 maalitekotilannetta per peli, kun HJKlla on 19,5. Mutta VPS on jatkanut ihan systemaattisesti niin omaa kehitystyötään. Ja nyt se ajatus, että Vepsun niin pelit on tylsiä, kun ne kierrättää sitä palloa sieltä alakerran kautta, niin näin on varmaan joskus ollut. Mutta joukkue menee koko ajan eteenpäin. Tällainen Webson teemana on ohjattu oivaltaminen. Eli pyritään niin nämä pelaajat tekemään niin itsenäisiä ratkaisuja sen pelisuunnitelman mukaan, mikä on olemassa. Ja mä uskon, että tämä joukkue tulee menee eteenpäin. Taloudellinen tilanne on vakaa ja sitten heillä on erittäin laaja kansainvälinen suhdeverkko. Eli niin, niin, tämä kansainvälinen yhteistyö muun muassa FC Sionin kanssa, mutta siellä on paljon muitakin, niin heillä on valmentajavaihtoa. Ja sillä lailla niin, niin, ei nyt ole ihan jäävi ehkä, mutta niin väittäisin, että VPS pelaa Suomen moderneita jalkapalloa tällä hetkellä. Puhutaan WPS hieman sitten, niin ponnanduslautana. Et Miettiin, että 2017 WPS vuorisen apulaisena oli Jani Sarajärvi. Joo. Äärimmäisen kehuttu henkilö, joka opiskelee tohtoriksi jalkapallon. Ja siis jalkapallon pääaineena on Portugalissa. Sarajärvi jatko matkaa 2017 kauden jälkeen ja hänen tilalleen tuli uuskaveri, joka myös jatkoi matkaa sinne palloliiton hommiin. Ja VPS nimenomaan nämä apuvalmentajat ovat saaneet. Kannattajilta sekä sitten mediassa paljon paljon kehuja. Miten se näet niin tämän asian VPS, että sieltä apuvalmentajat vaihtuu. Ja sitten se tavallaan ikuinen apuvalmentaja Petri Vuorinen on nyt useammatta kautta jo putkeen päävalmentajana. No, hetkinen tilannehan on sellainen, että, että siellä on valmentajina Christian Sund, joka valittiin valmennusryhmään todella VPS-läinen ja sitten niin, semmoinen kaveri kuin Rodrigo Piccioni, joka aloitti VPS-analyytikkona, mutta niin hänen meritit oli sen verran, tai hänen tekemänsä työ oli niin laadukasta, että VPS teki valmentajasopimuksen hänen kanssaan. Ja mulla on semmoinen käsitys, että tämä valmentaja Ricardo Duarte, niin, niin, niin se yhteys ei ole niin kuin mitenkään katkennut. Että se, mitä hän toi Portugalista ja niin kuin henkilökohtaisesti, niin itse asiassa hän loi sitä perustaa, mille Petri Vuorinen tällä hetkellä rakentaa. Tietysti se, että miksi, miksi sieltä niin väkeä vaihtuu, niin... niin, niin sit on vaikea sanoa. Se me tiedetään, että Petri Vuorinen... Niin, niin, niin hänen valmennusmetodit on varsin niin pitkälle vietyjä. Et harvalla, harvalla joukkueella on pukukopissa esimerkiksi viikko, viikkotaulukko, jossa on kolme eri väriä sen suhteen, että niin, niin, niin, minkä, mikä, minkälainen harjoitus on intensiteetiltään. Ja siinä kun kaikki on ajateltu erittäin tarkaksi, niin se vaatii valtavasti kykyä tehdä yhteistyötä. Mä en tiedä, nostaako tämä niin sitä rimaa. Sitten hyvin korkealle apuvalmentajien kohdalla. VPS viime kaudella yksi suurimpi Akilleen kantapäitä oli maalivahtipeli. Kun miettii aiempiin vuosiin, niin Volotinen ja Meerits kaksikko eivät pystyneet tunastamaan sitä, sitä, sitä rooliin, mitä Petri Vuodisen jalkapallo vaatii, koska se vaatii maalivahtinta äärimmäisen hyvää jalalla pelaamista. Mitä sä näet Tulevaan kauteen, pitäisikö VPS selkeästi lyödä paukkunsa nimenomaan sinne maalivahtiosastoon, että löytäisi sinne semmosen kaverin, joka pystyy pelaamaan Petri Vuodisen joka bonitoa? No nyt VPS Akille kantapäänä, niin mä näen niin kaksi asiaa. Josta ensimmäinen on se, että todellakin niitä hyökkäyspään hyviä tilanteita, jos niitä tulee ottelussa keskimäärin kuusi tai vähän enemmän, niin se on liian vähän. Ja sitten aivan niin kuin totesit, niin oman pään, pallon menetykset, niin vei VPS:ltä hyvin paljon pisteitä. Kun tarkoitus on kierrättää sitä palloa siellä alakerrassa, niin se vaatii siltä, että siellä puolustuslinjassa maalivahtia myöten, niin siellä ei menetetä yksinkertaisesti palloa. Ja nyt kun vastustajat tietää tämän, niin, niin luonnollisesti jokainen seura ainakin miettii prässäämistä vepsua vastaan. Joten sillä alueella, niin, niin jos ton alueen niin heikkoudet saadaan käännettyä niin vahvuuksiksi, niin sitten VPS on tosi kova. VPS alkaa myös tammikuussa. Ja he kuuluvat tuohon arvottuun pohjoislohkoon. Eli palveluliitto omissa säännöissä sanoi, että lohko tarvitaan, mutta sitten ne unohti kertoa seurat, että ei tarvotakaan, vaan ne jättiin maantieteellisesti. Sama lohkossa on viime kauden. Kauden huikean viime kauden loppupelon, Kups. KUPS. Sitten sieltä löytyy s, -S joka nyt vuosittain tuntuu ilmoittautuvan mestaruustaisteluun. Hei, he josta tehnyt hetkeen, mutta he ilmoittautuivat joka tapauksessa, he ei ollut siellä taistelussa. Sitten tietysti sarjanosia, KPV, sitten löytyy Rovaniemen Palloseura ja niinkin pohjoinen joukkue, kun Tampere ilves. ilves. Eli, eli tässä pohjoislohkossa, siellä on. Hyvää työtä vuosikausi tehnyt Jarkko Viis Ilveksensä kanssa, sitten SIK, joka joka vuosi tulee rinta rottingilla, napit paukkuu vaan takeista kun ne kulkee kaduilla, ups, KPV, ROPS, Rops viime kausi todella upea kausi, tekevät koskelannassa hyvää duunia siellä. Mitä sä näet VPS-mahdollisuudet tässä lohkossa? Mä uskon, että, että VPS-sä niin, niin, niin tämä kap ei ole niinku se kauden. tai sille ei aseteta niin suurta painoa, mitä niin, niin ehkä kannattaja toivois, koska niin harjoittelukausi on hyvin intensiivinen ja, ja siellä ei oikeastaan pyritä nostamaan tasoa tuomalla uusia pelaajia varsinaisesti vaan tekemällä olemasta, olemassa olevista niin parempia. Tämä kapi tulee olemaan niin mielenkiintoinen ja hauska niin kauden alkuun liittyvä asia, mutta niin, niin, kyllä mä nyt ihmettelisin, jos VPS niin lähtisi tätä niin oikein täysillä tavoittelee, mutta tässä samähän nyt voi päteä muihinkin joukkueisiin, että uskon kyllä, että kupsia ilves tulee olemaan niin tosi kovia. Ei, näillä mietteillä jätetään tää ja tähän, palataan muihin joukkueisiin alueellisesti sitten, sitten muiden vieraidemme kanssa. Nyt otetaan Klaus seuraavaksi seuraavaks aiheeksi Championship. Eli sä puhuit, että sä oot kova, kova liitsin kannattaja ollut jo 20 vuotta ennen kuin minä edes synnyin. Sitten siellä Championshipissa myös aiheuttaa jonkin verran paljon kriamonkierryksiä paljon Suomessa, Norwich ja Teemu Pukki. Otetaan sellainen lyhyt katsaus, miltä Leedsin kausi näyttää? Onko nyt aika, että valkoiset palaavat Glory Daysiin näiden yhden punnan seuran myymiskatastrofien jälkeen? Joo, liitsin kannattajana oleminen on ollut äärimmäisen raskasta. Mä no, olen yrittänyt vaihtaa seuraa, mutta se ei, se ei vaan ole mahdollista, joten, joten tässä on kuljettu tosi syvällä. Vaikka kuinka kauan, joten, joten nyt otetaan kyllä kaikki ilo irti tästä El Loco bielsan johtamasta joukkueesta. Ja, ja Leeds pelaa Bielsan alaisuudessa ihan erilaista futista mitä aikaisemmin. Ja niin. niin Kausi on pitkä, mutta tällä hetkellä me johdetaan johdetaan ja tietysti tämmöisenä mukavana lisämausteena on mainio nuori Halme, joka tuota, noin, on saanut jo vähän peliaikaakin Liisilla on ollut aika paljon loukkaantumisia, niin onhan sitä mukava seurata. Äh, Se eilen Norwich jäi tosissaan tasapeliin sunnuntaina mä niin. Norvitse ja tasapeliin. Liits hoiti oman leiviskänsä. Onko siellä Liitsillä nyt sitten saa vaikka loukkaantumisen? Onko se saanut iskostettu vähän niin kuin sen pelisysteemin kaikkia? Vaan kenet tahansa voi korvata kentällä ja se pelisysteemi pitää. Siinähän Manchester City on ollut aivan mestari tällä kaudella. Että vaikka pelaaji puuttuu, niin sieltä löytyy aina jonon päästä seuraava, joka heittää, ja se jengi toimii. No, näin ei oikeastaan voi sanoa. Vaan, vaan Bielsa näyttää varsin systemaattisesti peluuttavan. Niin, niin ei ihan joka ottelusta, mutta yleensä niin, että neljän pelaajan puolustuslinja, jonka edessä on yksi pelaaja. Ja sen jälkeen tulee neljän pelaajan keskikenttä, jonka edessä on yksi pelaaja, joka on tämä Ruufe, joka nyt on tehnyt eniten Liitsissä maaleja. Ja tämä toistuu, tämä kuvio lähes joka pelissä, mutta niin pelipaikoilla. On jonkin verran variaatiota, mutta niin, niin, mä luulen, että nykyisetkin variaatiot liittyvät aika paljon niihin loukkaantumisiin, enemmänkin kuin kierrättämiseen. Entä sitten tämä tosissaan hoikoista koosta lähtenyt Aapo Halme, miltä hänen otteet on, on vaikuttanut, että et, onko vielä pitkä matka oikeasti avaavaksi toppariksi Championshipissa, championshipissa? Minkälaisia puutteita hänen tekemisessä on ja minkälaisia vahvuuksia? No varmaan Halme herättää jonkin verran ristiriitaisia tunteita, niin, niin hänellä on tosi hyvät raamit keskustopperiksi ja ne pelit, joissa niin, niin hänen näin pelaavan, niin hän pärjäsi ihan hyvin, mutta niin ne ratkaisut oli semmosia hyvin niin perustasoisia, että hyvin usein palloa taaksepäin ja äärimmäisen varman päälle. Mutta tässä jälkimmäisessä pelissä, missä hän oli, niin, niin siinä hän joutui, joutui niin, meneen Cooperin vasemman puolen keskustopperin loukkaan, niin hänen paikalleen ja sai peliaikaa niin yli 60 minuuttia. Niin siinä tuli mun mielestä ensimmäistä kertaa esiin myös tietynlaista kovuutta. Ei eihän valmis ole avaukseen, mutta niin, niin, mä haluan kyllä ajatella, että Tämän kauden aikana tapahtuu vielä paljon, että, että, että, että kyllähän lunastaa ne lupaukset mitä, mitä niin, tai ne odotukset, mitä me on ajateltu. Tämä kuulostaa oikein hyvältä tietysti näin suomalaisena jalkapallon entusiastina. Me palataan Klaus Sungasta vielä useita kertoja, varsinkin Championshipiin sekä sitten Pohjanmaan veikkausliigaseuroihin. seuroihin. Mä haluan kiittää tältä osaa kiitoksia, kun pääsit tulemaan. Ja me hypätään seuraavaksi sitten Power Chairin parin. Power Chair sähköpyörätuoli futis, tosissaan laji, jossa järjestetään toukokuussa Suomessa EM-kilpailu. otetaan yksi maiokko ja haastatteluun tauon jälkeen. MNR-studiossa nyt vieraana Alex Lundell Aleks, nyt pelaa vad heter det Elstul El Runstul Football FC Inter finska landslaagateleva. Ja. Uh, ni var justi Danmark eh uh, och Champions League nu i oktober. Hur lång resa var det? Det var en väldigt lång resa. En resa från till Danmark så. Ja. Eh ni fueme egna bil eller var att ni ni tog inte flyget dit sen körde genom hela Sverige i Danmark? Ja. Och där mötte ni äh, spelare som, som var vuxna. Förändrade spel väldigt mycket om man spelar mot vuxna eller om man spelar mot barn. Det no, det fanns ett lag som var väldigt unga alla, kanske någon några just 15. Så de fick låtsa så inte som stod att det beror helt jag på kunskapen. Okej. Okay och ni har spelat nu i fyra femor år det här fotbollen Tre raaka vinsteri i finska liigan Champions League pa kom nu kommer det europeiska mästerskapet i Pajulahti kommande maj hyresdag. Eh den helt tror det att det kommer nu. Jag har är det då sig allra spelare i Europa. det finns sportspelare från Helsingte som spelar i landslaget eller vad. hur ofta tränar ni? Jo, vi har så där ehm kanske tre veckor med någon som vi har inte haft så jättemånga vi När man ni här som ni Det tar kanske ganska mycket tid av er att fara först dit där ni tränar. Jag har förstått att, att ni tränar i Tammefors eller så tränar ni i Helsingfors och sen, sen tränar ni här i Åbo. Så, hur lång resa är det att ta en två timmars träning? No, nu är det nog liksom. Inte inte så jättemycket längre att ta alla de här lådorna till mig. Jag blir att packa sen på. Men när man tänker på att träna på olika åldrar så blir de blir de några dagarna långa eller enivaana på såna. Föra träningen var 11 el, timmar. Elva timmar. ni då alls var tränade så det. 12 timmar. Ja, det, det är ganska ganska dagar ni är ganska unga i skolan Ni skolan, ni finska Liga, sen spelar ni landslaget. När har du tid att gå i skolan? No, vi försöker få vara treningarna till veckosulten och, och så. Och när det blir spel så det måste man ta ta reda från skolan. Det började vara tre lag i ligan. Nu börjar det bli mer och mer lag från olika or orter. Äh, vad tycker du när du tittar framåt? Hur ska ligan se ut om typ fem år? Ja, no, fem år kommer det nog och så me vi mykime lag så. Jag kommer bli större och sånt. säga bli bättre i alla mästerskapen och sånt. Hörde skolan Champions League eh i nyfikna att hyggå för dig och din No nu förut, nu Danmark, så då tittar nu på en av matcherna i Discord där Min klass. Okej. Okay, så so hela hela klassen kollade på matchen. Ja. Fick någon feedback av vad just kul hade gjort bättre eller. Mm. Så <laughs> so so yeah. de var bra fans, det var inte så De var inte den matchen. Men uh, din pappa är eran tränare i Inter och sen när han tränar i landslaget så so du är väldigt tight med min pappa. Pygoleon är en tonåring kille och så måste man hela tiden vara med farsan. Jag no, är inte det är så <laughs> Sen på fredagar hy hy kolla, myck ky du på fotboll eller hur viktigt är fotboll för dig? Ja. No, inte så jättemycket fotboll nu. Jag för er Rostus får på är och att titta några matcher eller om, om det är bra och Sonia, som vet on att että miksi ne pyrkivät kommamaan ja kollaamaan matchia. Ja se jag tittar että fotboll on jag, jag että se on se, että se se, että ja että että että että se, että että Ti Liigan ja sen ti Euroopaiska mestäskä hoppas sezoninne bratti erolla. Taka. Takan. John Allen, congratulations! You're gonna be the head coach for Oscarhamn AIKO in the Division 1 South in Sweden. Yes. Yeah. Uh, everything happened so quickly. Just a couple of weeks ago, I got a phone call from their boss. And they asked if I might be interested going over there to coach, and I said definitely. And things just went like wildfire. <laughs> and before I knew it, I was travelling over there this weekend to sign this, have the press conference and sign the contract. Obviously, I'd spoken with Vesa and Stefan and told them that for me at my age this is a great opportunity to move to Sweden to a very good level, and I couldn't turn it down. I Do think that this is a good place to make a change to your coaching career? Obviously, because in, in Inter I've been involved with many areas, as you know, with the junior side, the first team side, which was full professional. And now I'm going over to Sweden. I'm a little bit blind in many ways, because I, I haven't been there for 30 years since I was in Malmö but uh, it's not quite all professional what i understand is that the, some teams have a situation where they might have professional players but inside of the group there might be others who have part time work and work half days but um the level itself i believe is is a lot higher than the finnish second division it's something between maybe the first division in finland and the veikko league uh, how did you find yourself in the shortlist for a team 400 kilometers from Stockholm? <laughs> That's a good question. Now, I, I have a friend, everybody has connections and people they work with in football business. And he just asked me that there might be a chance to come over to Sweden, would you be interested? This was going back a year ago, but I didn't think anything of it at the time. He mentioned the team, but as as you know, Jan Stade was coaching there. And I know Jan quite well but we're not friends that we phone each other regularly but I just followed their progress and I realized that they were second or third in the league most of the season and when the season ended and they were challenging for the superet, and I didn't think anything of it I thought they might be going to obviously stay with the same coach but then a few weeks after the season finished as I said I got a phone call I don't know why they didn't keep Jan there it's not my business to be honest And uh, the the boss was very straight with me. The first thing he told me that uh, they had tried to contact one Swedish coach, first choice after Jan, was not staying. And I was the he he decided to stay in some full time work outside of football. And I was the second on the list. So I, I liked the honesty of the the chairman, and it didn't bother me that I was second on the list. And I said I was interested. And like I said, things went so fast. I was one night thinking things over or well, actually one hour probably <laughs> and then I told that I want to go to my wife Lena and she said of course you go <laughs> yeah, uh, are you gonna move alone now to Sweden in the first place? Yeah I'm going alone there because Lena works for the Finnish FA. My daughters, you know they're all older. They're living one's at home still Natalie, but Rebecca's out living in Turku with a boyfriend. So the other two are older. One lives, Morna's in England, living with her boyfriend, and Petrus is living up in near Sainioki. The oldest boy. Have you have the chance to meet the team already? No, I only met with the captain on Saturday. We had a hour chat about everything, and uh, obviously the players are on holiday at the moment and. There was a couple who tried to make it but because of their family reasons they and I'm, I'm okay with that. I mean I'm going to go back on the 5th or 6th of January and once I get there I, I've got two years to, to get to know all the players. They've already signed I think was 14 to 16 players from the present squad which is a great starting point for me considering how well they did last year. So I'm now just going to be looking for three or four players. That I, I believe are the right place to strengthen the squad, but I have to get back there and have a few weeks training with them to get to know everybody. And then we decide where we go with looking for the new players. Of course I've got a few ideas already in my mind which kind of player I would like to take with me, no matter what they have there at the moment. Uh, is there any chance that you are taking with some players from Finland to play with Boscosam next year? There's always a chance, I think, I mean, we have a great relation with with Veso, with Stefan and Inter. That could be one avenue to look at whether it's a younger player coming out on loan. That's just one idea. And then, of course, the Finnish players, the Finnish scene I know so well here. Uh, once I get a better picture of the players level, what I'm going to be coaching over there in January, then it'll be easier to say whether we need players or not. and If they're Finnish, if they're foreigners from other countries, We'll have to wait and see on that. When we look back at your career, you have been playing uh, football in Malmö once in a lifetime and and you know a little bit about Swedish culture, but it's from 30 years ago. Uh, do you think that this thing will help you to adapt to the Swedish society? I think that the Swedish society is in a way it's so close to Finland but it's still so different in the way the people are. They're a lot more, I would say, open. It's a bit more towards the British style of living and mentality in sport and football, so I don't think it's changed a lot in, of course, 30 years the style of football and things change, but the people, the mentality, the that side of it I don't think changes too much. So you have already decided to say to everybody, "Hummaldu or uh, Humaldu, Muka bra, muka bra <laughs> <"Daxa> <laughs> And then, oh, Shieldo. <laughs> Don't go any further. <laughs> uh, that, that's my limit now. Yeah, uh, about Oskarsham. Uh, they won the first leg in the quali qualification to Superettan and they lost the second leg, and it was the away goal that decided that they will stay in the Division One team. Have they set some? Uh, Ex expectations to you at your co coaching career there in Oskashammi? Do you yeah. have some goals? Yeah, that's what really made me think to go there, to be honest, because they said that they have a plan in the next four to five years. This last year being one of the five years that they were hoping to make a, a real push to get to superton So there is a, a goal in the club from the bosses, from the players, from the town to try to reach superton and that's for me really important that I'm going there with everybody on the same. Wave length, trying to get to the superettuin as soon as possible. But we all know it's not that easy. It's a tough league to win, and even if you're second, you have a chance with the playoffs. But of course, it, the, the good thing is that the people are really interested in making that push. How about your coaching staff here in Finland? We all saw that you and Kari Virtanen were magnificent at the midsummer time in the Finnish league. Do you have chance to take your own coaching staff with you, or is there coaching staff coming from Oskasand? I think at the moment everybody is local. Obviously financially, I think that's one reason because it's also in the budget what the people can afford in certain levels. Um, again, with the coaching staff, I'll have to see how everything works out. Hopefully things go well, and they have everybody in place at the moment. There's, goalkeeper coach physical coach assistant coaches too, uh, all the staff the keep man the doctor the napper path uh, the the board behind so everybody's in place there at the moment but never say never if there's a chance and it could be Carol it would be great to have Carol <laughs> over there because he speaks better Swedish than me already <laughs> <laughs> yeah everybody knows that it it works when you are with Carol it, it It's good job then. I, I think Karol works with everywhere he's been. He's, he's worked brilliant job in when he was up in Rops. He made a, a big in difference when he was in Mikk. And I was more than happy when Veser said, "What about Karol coming to help me when I took over in the first team?" And I thought we did quite a good job for the time that we were together. Exactly. Uh, you have had now a long stay in Finland. Now it's a move abroad. Do you think that you're gonna? Be homesick for Finland? I'm going to be homesick for my friends, of course, and uh, family. Most importantly, the dog. I missed the dog. We had a big issue about what we're going to do with my dog, whether he comes with me or stays in Finland. But no, I think once you make the decision to go, work is so important. Professional footballer or professional coach, if you want to go and challenge yourself and push the limits, I think that the homesick is something you just have to adapt with as a player and as a coach in my time in Finland I was playing in three different teams Robs TPV and MuPa while my wife looked after the four kids at home and as a coach I was in Pori one and a half years two years almost in Rovaniemi and again Lena and the family were in Turku and I was you know doing my profession so moving abroad is just another challenge right now. It's it's a thing that you have to decide to do when you start as a footballer. Yeah definitely. Uh, how about your memories here in your stay in Turku? You were a few years in Inter with the youngsters, with the first team, with the reserve team. Which kind of memories do you carry? Fantastic actually when I came here uh back 2016 I got the call that Inter could be interested to for me to come and assist Yami at the time who was in charge and I jumped at it. Things weren't going too well in Pori at the time. And uh the last two and a half years has been uh, fantastic. Working with some great characters, Chefki, Fabrizio, all the staff that I've worked with, Yanni, Edu, the Cape men, Dave Moore and Seppi, and you know, all the people in the junior side, Esa Johansson and Nina, Ville, Tina, who've all been helping out Kadim. I can't remember everybody's name right now, but I just like to thank everybody because it's been working with the B, working with the A, uh, now just recently getting involved with the second team. So I've really done a bit of everything in this time, but I've thoroughly enjoyed every minute of it. Uh, now you're gonna leave leave as trainer for our second team. Uh, do you gonna have some kind of farewells to the team now when you're in Finland before you go back to Sweden? Well, I would like to. I'd like to have a, what they say, picoyolo. <laughs> But I, I think the younger players can't can't make that. I'd rather just maybe go down over Christmas to the local pub, the Waterloo, watch a game or two, and everybody who is free over Christmas possibly come in and have a drink and watch the football. And that would be a great farewell. Of course, I'm going to say cheerio to all the people that are working here daily, all the kitchen staff and the cooks. And the waitresses, I mean, they're all part of the club and it's been, you, you get to know them because you're here every day after trainings, everybody's eating here. We have a great social scene. So, yeah, I'll say goodbye to them. But, you know, I'm coming back every so often and as soon as I get back, I'll probably pop in and have my lunch here. So there is a chance that we're going to see John Allen playing beside uh, David Moore in the Bob League team Waterloo next season. Unfortunately, that's a bit of a sad story because our pub, the Waterloo, <laughs> has just been sold. So we are a pub team without a pub. <laughs> and the last season I didn't quite get as many minutes as I was hoping for, and the team had some good results and they got some younger players signed up. So I was more watching than playing. Hey. Thank you very much, John, for your time here in Finland, and good luck with the uh, challenges at Sweden. Thanks very much, and happy Christmas and New Year to everybody. Thanks.